Я про це дуже просив Бога, щоб він щось зробив, щоб я доїхав незатриманий додому. Всіх перевіряють, багатьох знімають з автобуса, забирати в міліцію, а я сидів ззаді, в передостанньому ряду. Доходять до мого ряду, перевіряють моїх сусідів по сидіннях, а мене наче не бачать, бо не питають. Обмінули, перевірили всіх, забрали, кого мали забирати, і ми поїхали. Я дякую Богові, що вислухав мене. Але ми проїхали десь кілометрів 4-5, знову зупиняють. Вже перевіряють пограничники. Ще когось знайшли і зняли з автобуса. Всіх перевірили, як і перший раз. Мене, наче, нема в автобусі. Ніхто мене не перевіряє. Їдемо далі, знову зупиняють, знову перевіряють. Навіть солдати перевіряють звичайні. І бачу, як по полю ходять солдати і пограничники з собаками. Мене теж, виходить, не бачили. І так, поки ми доїхали до глибокої, це районний центр, нас перевіряли дев'ять разів. І мене ніхто не запитав за документи. Такого не може бути, що бачили і не провірили. Якщо один хтось випадково би обмінув, то ще вісім разів перевіряли, інші. В автобусі за всі рази перевірки стільки зняли людей, що і сидячі місця стали вільними. А було набито повністю людьми, і проходи були забиті теж. За все моє життя, скільки я жив у тій місцевості, такої суворої перевірки не було, щоб стільки разів за один рейс перевіряли. Бували перевірки один раз за рейс, можливо, колись і два рази, і все. А то явний переполох, навіть солдатів срочної служби звідкись привезли на допомогу. А я чудом Божим був непобаченим, тому що те було потрібно, щоб я доїхав. В районному центрі знову зупинили і перевіряють десятий раз. Тоді мене вже, виходить, було видно, тому що... Запросили і в мене документи, але перевіряв майор міліції по фамілії Боровик, з яким я дуже добре був знайомий. Я їм художньо оформляв клас безпечність руху». Я йому тільки сказав, що мій паспорт Чернівцях, а він каже, я тебе знаю і без паспорта, що ти не кодим марчав. Їжай і сміється. Я щасливо доїхав. Що було потрібно передати, там же при посадці передав назад чернінці, і мав кому передати, і все було гаразд. Не знаю, яке враження справила на вас моя оповідь про ці перевірки, але для мене то було явне Боже чудо. І по сьогодні воно таке, хоча проминуло 23 роки, дякую Богові. Що уводив мене в такі чудові переживання, де я бачу явну Божу могутність і що він з нами як обіцяв. Через декілька днів, коли по дорогах і по кордоні все заспокоїлося, я під вечір поїхав в Чернівці сповістити про те братів. Я мав надію, що брати нас повезуть в ліс, і ми вдвох з Румуном. Підкрадемося до кордону, і я йому покажу місце, де я примітив, як мені здавалося, можливість пропусти попід дроти і не зачепити в них. То була невеличка видоленка. Я розумів, що там, мабуть, є сигналізація з дротів не ведемо, але те для нього підходило краще, ніж його драбинка. Хоча б і спрацювала сигналізація, і був. Вистріл ракети, поки з застави доїдуть до того місця, то вже не буде кого ловити. Побачили би тільки сліди і порушену сигналізацію. А румунська сторона, порівнянно з нашою, майже не охоронялася. Там деколи проходив патруль і все. Ніяких дротів чи технічних перешкод в них не було. Вони, мабуть, бачили, наскільки укріплено з нашої сторони і були розумніші. Не витрачали зайвих грошей на зайву охорону. Одна небезпека була – освітлення ракетою і озброєні прикордонники на вишках. Та з Богом, як казав Давид, і крізь море проберуся. Але коли я приїхав у Чернівці, румуна вже не застав. Його брат Василь вже повіз сторону кордону. Мені сказала його дружина, що 15 хвилин тому вони виїхали. «Я дуже захвилювався. Чому вони мене не дочекалися?» Попросив брата мотоцикліста, який привіз мене в Чернівці, негайно повертатися на всій швидкості, доганяти потрібну нам машину. Ми зірвалися з місця і понеслися в догонку. Тим мотоциклістом був покійний брат Ваня Буждуга з Кам'янки. Він нічого не знав про ці справи, але розумів, що щось надзвичайне, і витискав свого мотоцикла все». Враз задне колесо пробилося на цвяха. Мотоцикл тільки завіляв, і ми спинилися. Перша моя думка була це звинувачення на сатану. Такий, який він хоче погубити мого брата Румуна, щоб той попався на кордоні. А далі молитва: Чому, Господи? А Ваня розуміє, що справа серйозна, і каже, ви вже йдіть далі пішки, а я зараз другим мотоциклом приїду вам на зустріч. І тільки підсунувся на своєму сидінні майже наперед до баку з бензином, щоб менше ваги було назад, не пробити колесо, і поїхав на спущеному додому за другим мотоциклом. То було в Тарашанах. І я йду пішки, наступив вечір, і тільки дивлюся на світла в Адлсерета в тривожних думах. Зараз там арестують мого брата і молюся за нього. Дуже швидко під'їхав мій дорогий брат Ваня, і ми далі понеслися, але запізнилися. Не зловили по дорозі. Брат Румун знову перейшов границю по своєму плану. Як він там справився, я не знаю. Але його не затримали. І ніякі сигналізації не спрацювали. Бог був з ним. Тільки на другий день поповзла поміж люди вістка, що хтось переходив границю з Румунії до нас, погостював на нашій стороні чотири дні і перейшов назад до Румунії, залишивши прикордонникам на згадку драбинку. То була весела новина і потіха над прикордонниками у устах людей, і як вони пильно встерегли границю. Всі говорили і сміялися з того, а тільки ми троє знали, що то було і хто то був. Для мене, як для того, хто знав неприступність совєтського кордону, то було дійсно Божим чудом. Має Бог своїх героїв, які прагнуть що зробити для Нього, і йдуть жертвенно і на небезпечний труд. Не втілилися мої плани. Мабуть, Бог хотів нам показати, що у Нього все можливе, Покладайтеся більше на мене, як на себе. Знову Біблії нелегально через кордон. В Румунії було розпочалося будівництво електростанції біля самого кордону. Вони мали якусь домовленість з Україною, що деякі спеціалісти з нашої сторони теж працювали на тому об'єкті. Нам не відомо, скільки людей – але були люди, які мали вироблені документи і кожний день рано переходили кордон до Румунії і після роботи поверталися назад на нашу сторону. Брати румуни, які там теж працювали під Божим керівництвом, зробили сміливий хит конем. Їм вдалося підкупити і домовитися з одним комуністом з нашої сторони який жив 500 метрів від кордону по нашій стороні, що він буде в них брати і перевозити Біблію до себе додому. Границя і границя. З моїх описів вам, хто читає, вже трохи вирісувалося, що воно собою представляє. А на такому будівельному приграничному об'єкті, де кожного дня переходили працівники з країни в країну, всі служби контролю працювали пильно. То була надзвичайно смілива операція, на яку прикордонники не могли сподіватися, щоб комуніст пішов на таке. Ми в тому вбачали велику Божу працю, якою керував Він, Господь, і захищав ту справу. Нам дуже дивно і по сьогодні, які то були масштаби тієї операції і що таке могло робитися через кордон, через комуніста і в такій великій кількості в той час, коли прикордонна служба не йшла ні на які компроміси. Але ми знали, що в Румунії у великій духовно-міцній церкві у Віков Десус було сказано Духом Святим, що Бог сам потурбується про те, що всі ті Біблії були переплавлені через кордон в Росію. І наступили дні, що те здійснювалося. Можливо, румунами були підкуплені пограничники на кордоні. Ми про те не знаємо і те не твердимо. Але стався той факт. Що коли Олександр Митятюк їздив в Румунію більше разів, щоб домовитися з румунами якось спільними зусиллями спланувати можливі операції по переправці Біблії, вони вже йому запропонували той варіант, щоб з нашої сторони налагодити стосунки з тим комуністом і забирати в нього Біблію. Іти на те знайомство з тим комуністом теж був резик, великий резик. Тому що він міг лицемірно говорити з румунами, що погоджуються, щоб опісля узнати, хто ті, що йдуть на таке порушення закону, і заложити їх. Але Бог говорив раніше до Олександра, що те, що він кладе йому на серце, щоб він те робив, бо те від нього, і що він буде захистом. Олександр був вірний тому слову і почуттю серця налагодив з тим комуністим стосунки, не зраючи ні на що. Той комуніст їздив на роботу мотоциклом з каляскою, і повертаючись з роботи в каляску, накладав пакети з літературою. Деколи перевозив і самоскидом, засипаючи пакети зверху піском, щоб не було видно. В нього в сарайчику накопичувалося їх багато, і то потрібно було негайно забирати, а приїхати до нього в Молдавію, під самий кордон, машиною з чернівецькими номерами, з іншої республіки, без перепустки, і за таким забороненим вантажем. Це треба було бути героєм, і то якщо думати тверезо, то героєм з нерозумною головою. Але брати йшли на те. Ставали нерозумними Христа Ради. Це були чернівецькі брати – Горобець Дмитро Іванович, Сарафінчан Коля, Сагайдак Юлик, Марару Корнелій, Микітюк Олександр і Чорний Василь. Благослови, Господи, їхню старість. Вони ради Твого діла йшли на все. Збережи і Ти їх через все життя спасенними у своїй руці» щоб вони на небесній перекличці були у списку благословенних Отцем Небесним, призначених для Божого Царства. Хто розуміє, що означав державний кордон нашій країні, і в ті часи той тільки може оцінити, що то була за небезпека. Наше село Кам'янка було від кордону на віддалі 12 кілометрів, і то без спеціальної прописки не дозволялося постороннім заїжджати. А цей комуніст жив у хаті, яка була на віддалі 500 метрів від кордону. І дорога до нього вела мимо самісінької пограничної застави. Біля неї був поворот до комуніста. Якби не зробити біля застави повороту, то машина вперлася б у шлавбаум застави. І їхати без ніякої перепустки, без дозволу, ще до того з іншої республіки, проїжджати мимо застави, а звідти тією же дорогою знову проїжджати загруженим Бібліями, які протизаконно перейшли кордон, який та застава так пильно охороняє, то ніхто би на це не рішився, якщо б не довірився Богові і не мав повної віри у Божий захист. То відбувалися великі Божі чуда учасниками яких були звичайні люди, які жили серед нас і мовчали про те три десятка років, хоронили тайну, щоб не наробити біди. Ці люди й тепер серед нас, деякі вже тут в Америці, і я їх з трудом говорив, щоб вони дали згоду про те описати. Щоб ви, хто прочитаєте чи прослухаєте, знали, як близько Бог з тими, хто робить Його діло. І щоб великі діла Божі, які люди деколи хоронять в тайні, ради того, щоб не нашкодити ділові, не йшли з тими людьми в домовину, але залишилися між нами записаними і в майбутньому святкували про Божу велич. Що як нам обіцяно Богом, так доповнюються Його обітниці, і Він з нами до закінчення віків.